то ця людина не пропаде. З часом Іван став дивно поводитись, і він забив дошками парадну хвіртку і заходив на подвір'я через город. Зачинав комору на чотири колодки, хоч баба точно знала, що комора порожня. Нащо ти забив хвіртку?» – питала в Івана баба. «Щоб сусіди не ходили», – відповідав Іван. «Вони хочуть мене обікрасти». «Та в тебе нема чого красти». «Як нема? А льоха? А когут?» В Івана з усіх свійських тварин були тільки Льоха і Півень. Але навряд чи комусь заминулося б їх карасти. Льоха мала п'ять років, Півень не менше. Вони разом неприкайно брудили подвір'ям, як сторожові собаки. Льоха здичавіла. Півень перетворився у бойового. Він вистрибував льосі на спину і по-господарськи оглядав територію. Івановому сусідові Півень виклював одне око – коли той прийшов спитатися в Івана, чи не треба йому вигорати город, Іван сказав, що не треба. Город Іванові служив не для сільського господарства, ні, а як захисна споруда. Він розвів на городі на пролазні джунглі з будякових чагарників і кропови, вищої за хату. Льоха і півень харчувалися фруктами. Півень навчився літати і збив із даху подвір'я грона винограду для себе й льохи. Взимку Іван забирав своїх молодших братів до хати, і вони разом там мерзли, бо дров і вугілля Іван не мав. За роками Іван взагалі перестав виходити у світ. і Він забарикадувався у своїй фортеці так, що пробратись туди і вибратись також було практично неможливо. Йому відрубали світло і радіо. Баба врешті перестала до нього ходити і забула його. Я так думаю, що ніхто Івана не розумів з тих кого не розуміють, невдовзі забувають. У нього теж була криза. Свято, до якого він готував себе все попереднє життя, так і не настало з невідомих причин. Хтось на небі переплутав досі і виділив забагато комусь іншому, може, сусідові? Спочатку людина з трепетом чекає на свято, а потім уже без трепетом. Потім отричає надію, потім відкриває калап, а вариться на повільному вогні, доки не випарується вся вода і не залишиться одна сіль. Наприкінці рівень води в цілі падає до нуля. Ти абсолютний нуль, повторює собі ця людина. Найабсолютніший нуль. Тебе що є, що нема, однаково. Ти маєш льоху і півня, але якби не мав, однаково. Радіо і електрику відрубали, але якби ні, однаково. Ти не маєш молока, сиру і сметани, але якби мав, все одно пропадеш, однаково, бо ти нуль. Тобі... На все життя не виділили одного малесенького свята, але якби виділили однаково, ти не маєш зла чи небожителів, які переплутали досі, бо невідомо, чи вони ці небожителі взагалі існують, невідомо, чи взагалі щось існує, а якщо існує, то все одно, офік. Розділ четвертий. Родимка. Я переконаний, що людям не треба бути разом треба бути окремо. Люди, коли вони разом, тільки мучаться одне з одним. Хтось один із них, той, хто любить менше, завжди робить щось таке страшне, умисне страшне другому, бо не може інакше. Що мучить? Спрацьовує якийсь невідомий мені закон відсторонення. Бажання розпастись на дві окремі половини. Не знаю, як сказати краще. Один з них завжди жорстокіший, хоча може і не хотів би таким бути. Щось його тягнемо, чи ти іншого, підвішувати його на тоненькому мотузку за крила і питати, чи не болить. Я три роки жив із нею, і три роки казав, що не болить, бо мене справді не боліло. Я міг би відрізати собі голову і подарувати її, їй на 8 березня, і мені би не боліло, аби вона була щаслива. А вона, напевно, була б щаслива, маючи в сумочці мою голову. Я ревнував її до всього живого і навіть неживого. Ревнував її до її самої, бо часто мені здавалося, що вона зараджує мені з собою. Що любить себе більше, ніж мене. Але я це приймав. Таке може бути, нехай. Люди великі егоїсти, і дуже страшно кохати більшого егоїста, ніж ти сам. Можливо, щось не так зі мною? Можливо. Я якийсь мазохіст і хотів того. Можливо, вона ні в чому не винна. Можливо, я любив її засильно, сильно. Таке теж може бути. Деколи мені здавалось, що я хочу жити в ній. Бути нею. Бути її родимкою на шиї. Ходити всюди з нею. Бачити, як вона зустрічається.